Lektion 13. Telefonsamtal. Ken ringer till Lee Wei och frågar om Lisas telefonnummer. Hej. 12 34 56 78. Hej. Det här är Ken. Ken Svensson. Hej Ken. Det här är Zhang Hej. Hur är det? Bara bra tack. Och du? Ja, sådär. Är Li Wei inne? Ett ögonblick. Li Wei! Det är Ken! Ja, jag kommer strax. Vad gör ni? Nu menar du? Ja. Jag sitter och pluggar. Och Li Wei då? Han håller på att tvätta kläder. Aha. Och Wang Kai då? Han ligger och sover. Men nu kommer Li Wei. Bra, hej då. Vi ses. Vi ses. Hej Ken. Tjenare, Lee Way? Ja, du har väl Lisas telefonnummer? Ja, det har jag.